Грузин понуро вислухав історію моїх пригод, після цього назвав мене бараном. Не змінив він своєї думки після того, як я розказав правдиву історію про свої чесні спроби зв'язатися з ним, розповісти останні новини і попросити поради. На глибокі переконання майор Ахмар я мусив сидіти тут, у цій ось дірі крячкою і носа не висовувати. Коли я трохи заспокоївся, Погодився з двома основними моїми висновками. Перший. Усю цю кашу заварив Роман Каракай. У Хмарі є полонений, який за певних обставин може стати цінним свідком. І якщо всі карти ляжуть добре, вже до кінця наступного тижня Каракай матиме серйозні проблеми з правоохоронними органами. Другий. Роль незнайомої нам Наталі Зими в усій цій історії не прояснилася, але, судячи з усього, ця роль дуже важлива. Вона знає щось таке, що, на думку хмари, прискорить процес відправлення Романа Каракая в тюремну камеру, а потім і на лаву підсудних. Убита Рая Лисича, очевидно, знаходилася під пильним наглядом, як близька приятелька Зими. Сама Наталя, коли вірити останній інформації від Раї, зникла з поля зору, проте до недавнього часу була в межах досяжності. З нею принаймні можна було поговорити. І розмови ці не викликали у подруги особливих підозр. Значить, ситуація довкола Наталі зими кардинально змінилася буквально кілька днів тому, коли закрутилася вся ця історія із замахом на Сонцеву та вбивством Боброва. Чи слухав хтось розмови Раї Лисиці по мобільному телефону? Навряд. У людей каракає все ж таки обмежені можливості. Але її вбили, коли я їхав до неї на зустріч. Причому підстроїли все так, аби я опинився в пасті. Значить, рая все ж таки проговорилася комусь. Хмара припустив ось що. Лисицю могли просто налякати, придумати якусь історію про проблеми, які має тепер зима, і просили про кожен випадок, коли її подругою цікавитимуться, повідомляти певні особи. Деталі, можливо, колись стануть відомими, та загалом я погоджувався з існуванням подібної схеми. Так чи інакше, знайти Наталю зиму, мертву, а краще живу, Стало тепер проблемою номер один. А проблема номер два випливала з першої. У світлі останніх подій я повинен сидіти тихо і не рипатись. Я міг би погодитися з хмарою. Вдруге мені вже не зіграти від чайдушного ковбоя та останнього бойскаута. Але наступний день поміняв наші плани. Почати з того, що грузин подзвонив близько десятої ранку і повідомив ось що. Труп відомої журналістки та художниці Раїси Лисиці виявили в її майстерні вчора пізно ввечері. Сусід, який вигулював на ніч собаку, побачив прочинені двері, а пес біля них почав поводити себе дивно. Оперативна група, яка приїхала на виклик, дійшла висновку. Це було вбивство з метою пограбування. У майстерні все було перевернуто до гори Дриго. Тут явно щось шукали і швидше за все знайшли. Убивати жінку ніхто не збирався. Просто вона, попри розрахунок грабіжників, виявилася вдома. Є інші версії. Та хмара зі свого багатого досвіду схилявся до думки, що вони відпадуть. Міліція шукатиме грабіжників-наркоманів. Може, знайде з часом когось, хто візьме на себе і цей злочин. Так чи інакше, слідство переконане, вбивство ненавмисне. Жахливе, брутальне, нагле і все ж таки ненавмисне. Це трагічний збіг обставин, від якого ніхто не застрахований. Тепер підемо далі. Майор Хмара попросив приватним шляхом пробити номери машини, яка дісталася мені як бойовий трофей. Цей слід теж нікуди не вів. Виявляється, її викрили вчора зранку. Єдина радість в усьому цьому – авто можна повернути власнику, менеджеру середньої ланки, працівнику величезної торговельної фірми. Грамотно спрацювали мої викрадачі. Нічого не скажеш. Далі головне. У зведенні по області за вчорашню ніч жодної згадки про стрілянину. З вогнестрілом у лікарню ніхто не звертався. Так що формально мене, журналіста Ігоря Вараву, ніхто не намагався викрасти. Я ні від кого не відбувався і в темному заміському лісі. Мене, до речі, ніхто не підозрює і в убивстві рай лиси ну, слабке, та все ж таки заспокоєння. Видавши мені весь цей пакет інформації, хмара зайвий раз попередив. Сидіти в хованці, носа на вулицю не потикати. Нікому з приводу Наталі Зими не дзвонити досить уже. Але грузи... Не врахував одного, що з приводу Наталі Зими можуть подзвонити мені. По обіді мені на мобільних подзвонив Азітко Насінчук із Чернівців. «Ха, бач, братико, як я тебе вичислив?» – похвалився замість здрасти. «А хіба я тобі свій номер не дав? слово «вичислив» мене зачепило. «Ну я ж переховуюся на нелегальному становищі а мене легко вираховує заступник редактора Чернівецької міської газети. Та нічого ти мені не давав. Я з'язався з твоєю редакцією. Мені сказали, ти хворий, гриб чи що там таке. Я назвався, хто я є, попросив твої координати, і Кобіта дала домашній, по якому ти не відповідав. Тоді я подзвонив знову, перепросив, сказав, що ти, мабуть, вимкнув телефон, бо є хворий. Але мобільний навряд чи вимикаєш. Кобіта зітхнула і дала мені цей номер. Отак. От Значить... Так твоєму другові приспічило? Якому другові? Не зрозумів Несінчук. Ну, тому, який у Києві справедливості хоче шукати. Ну, ти ж сам говорив. Статтю про себе хоче замовити, те, все. А, ні, то само собою. Розберемося. Ти мене тоді, позавчора, зачепив Наталкою зимою. Особливо тим, що вона носата. Я тут випадково вчора ступав у той самий водограй. Сиділи з одними там хлопцями. Ну, коротше, запитав. А знаєш, що мені сказали? Зараз упадеш, братику. Не те, щоб я від почутого справді впав, але те, що видав Вітька, могло не просто суттєво поміняти всі мої припущення. Нова інформація ставила історію про Анжелу Сонцеву та Миколу Боброва з ніг на голову і навіть, навіть робила її неможливою. А я можу зустрітися з цією людиною? Ну, яка тобі все це розказала? Що, хоч завтра? Ловлю на слові. Завтра я буду в твоїх Чернівцях, в залізно. Заодно всі твої питання спробуємо вирішити. Подзвоню, як візьму квиток. Номер вагона скажу. Давай, до завтра, братику. До вокзалу два кроки. Навряд чи хмара буде проти того, бо я гайнув з Києва до західних кордонів України. Навпаки, зрадію. Ну, поки що пояснювати йому нічого не буду, я ще сам не готовий повірити в почути і переварити його. Нехай грузин далі риє під Каракає, це не буде зайвим. А квитки на Чернівці всередині березня не були проблемою. До поїзда лишалося трошки більше п'яти годин. Для того, аби видзвонити потрібну мені тепер людину, знадобилася майже година. Назвавшись, я пояснив і я знав суть справи. Співбесідник зацікавився і погодився знайти для мене хвилин 20, аби надати консультацію. Говорили ми в результаті майже 50 хвилин, після чого я зовсім відмовився щось розуміти в цьому житті. Надто неймовірні напрошувалися висновки. Хоча, зрештою, нічого неймовірного в одній частині цих сміливих висновків не було. Мені вистачило часу, аби повернутися до свого сховку, заплатити господині ще за три дні, потім сісти за стіл і записати по пунктах усі свої нові припущення. Блокнот для чогось закинув під диван. Туди ж запхав пістолет без патронів. Лише тоді передзвонив хмарі, сказав, що вважає за потрібне зникнути з міста, пообіцяв регулярно давати про себе знати і вже після цього рушив на вокзал. По дорозі прихопивши пляшку горілки, а за добавкою пішовши потім у вагон-буфет. На пероні Вітька Насінчук одразу поліз обніматися. Він був у новенькому синьому пальті, розтебнутому, аби видно було костюм-трійку, який він гордо називав Амцугом із Камізелькою. Довівши всім своєї близькі стосунки зі столичним гостем, він з підкресленою західницькою чемністю представив свого супутника, одягненого так само, тільки ще з прислатим капелюхом на голові. Капелюх робив цього смаглявого лусання, схожим на крамаря зі старих фільмів про життя Австро-Угорської імперії початку минулого століття. То є, Ігорко, пан Кульчицький, Зиновій Назарович, коли вже на те пішло.